Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina min sayyiati a'malina Hadihi Allahu fala mudilla lah wa fala hadiya Ashhadu an la illallah wahdahu la sharika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 Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkumpul lagi uh, pada malam ni. Uh, minta maaf terlewat ini. Uh, Insya Allah untuk menyambung uh, kelas pengajian kita uh, di bawah uh, darul tawhid Cawang Kedah atau bersekitar Baik kita uh, sambung. Kitab belum belum atau nanti khat al-hadi klasabil al al rasyid uh, bekalan ya, tiqad, yang tikit memba yang, yang membawa mengandu kepada jalan petunjuk. Jadi kali terakhir kita bincangkan. Uh, kita uh, ambil uh, berkaitan dengan kerja mana? Ya. Ha, kita ambil berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan uh, tajuk apa tajuk uh, tajuk? Jadi uh. <coughs> kita ambil sebelum ni. Uh, berkenaan dengan uh, bahagian tak apa okay. uh, yang kita ambil last sekali ada <coughs> berkenaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datang dari Al-Quran Karim apa sifat, sifat yang kita ambil seperti apa tajuk ke tawa dari Nabi Sallam eh berkenaan dengan apa istiwa atas arash. demikian juga berkenaan dengan <coughs> tajuk a'ulu atasnya Allah Subhanahu taala kemudian kita ambil lah sekali tajuk eh di ha, apa apa penjelasan tak, tak di langit uh, kemudian dah okay, habis itulah habis ha, habis perkara berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Sudi so, ini insya-Allah kita akan masuk pada bahagian baru eh bila faslun fasal faslun fasal ke uh, Kalam Allah taala kata, kata kalam Allah taala kata-kata Allah taala jadi okay, 21 wamin sifatillah taala Dia antara sifat-sifat Allah taala anahu mutakallimu bikalamin qadimin body berkata-kata kata-kata yang qadim dia masalah peletakan kalimah qadim tu uh, pada apa pada sudut kata-kata Allah taala ni uh, pasal uh, apa pemahaman uh, sebagian orang bahawa apa kalam, tak Allah tak boleh hadis walaupun sebenarnya dalam quran Karim uh, memang ada apa orang uh, nanti tekan wala ya tu nak bimasalil ilal jinaka okay? bil haqqi wa ahsana tafira nggih uh, tidak mereka apa apa mayat mengau limu hadirin illas sama umum umum yalabun tidak mereka dengar kata-kata yang muhadas yang baru saya hantar bagi kepada mereka tapi mereka pun dia bermain-main so tajuk asal kalimah kalam qadimi dia sebenarnya balik pada sudut uh, untuk menafikan keserupaan uh, kalam Allah dengan kalam makhluk pada kalam makhluk ni benda yang baru. Kalam Allah Taala tak baru. Itu maksud dia lah. Ada di sudut asal tidak keserupaan ataupun apa-apa sebenarnya kalam kalim qadim ni sebenarnya dia ada dalam nasid tapi dia dalam dalam apa dalam description dengan nabi sebut atau Quran sebut. Tak ada eh. Dikatakan anahum mutakallimun bikalamin qadim bahawa Allah Taala berkata-kata kata-kata yang qadim. Yusmi'uhu minhu uh, ma yashaa min khalqihi. Didengarkan ia pada kalam dia daripadanya daripada daripada kalam-kalam eh. dia memperdengarkan ia daripada kalamnya sesiapa dikendaki dengan makhluknya dia perdengarkan akan kalamnya okey daripada kalam apa dia memperdengarkan ia yu speakuhu minhu dia mendengarkan ia uh, daripada kalam tadi sesiapa dikendaki dengan makhluknya sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasitatin dia mendengarnya kalam Allah tu Musa alaihi salam daripada daripada Allah Taala dengan tanpa perantara wasami'a wajibriluh alaihi salam dan mendengar kalam Allah ni jibril alaihi salam wa man azina lahu malaikati dan siapa yang Allah Taala izinkan untuk mendengar kata-katanya di kalangan di kalangan makhluknya di kalangan rasul-rasulnya malaikatnya dan rasul-rasulnya Rasulullah SAW bercakap Adam, Muhammad SAW, okay? Uh, Wa'nu Subhanahu Yuklimu Al-Mu'minin fil Akhirati, Yuklimu Nahu, Budiya Subhanahu, maksud dia Allah akan berkata-kata kepada orang beriman di hari akhirat, dan mereka berkata-kata kepada dia balik, okay? Wyaadzan lahum, yeah? dan dia akan izinkan mereka, Faya zuru Nahu, Namun mereka ini masalah pada ahli kalam, dia kata tak boleh sebab Allah Ta'ala tak bertempat. Kadang-kadang datang orang ramai kepada Allah Ta'ala, maksud ada tempat. Ha, ini realitinya bertentangan, eh? apa yang mereka fahami. Bertentangan dengan dengan apa yang diajak oleh Nabi SAW. Kalau okay. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran dan Surah Nisa 164, وَكَلَّمُ اللَّهُ Musa taklima Dan berkata-kata Allah kepada Musa dengan kata-kata. Ini kata-kata yang jelaslah, berhurup bersuara. Waqallah subhanallah dan bismillah Allah subhanallah dan Surah Al-A'raf ayat 144. Ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka alain nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, suruhnya aku telah memilih engkau ke atas kelihan manusia. Ke atas kelihan manusia. Dengan risalahku dan kata-kataku. Ini, ini Allah SWT berikan kepada Musa AS. Apa? ke tentang berkata-kata Allah dengan Musa secara, secara langsung setiap waktu bila masa saja Musa boleh bercakap berbeza dengan para anbiya' ini macam Adam alaihi salam berlaku ketika dalam syurga Muhammad alaihi berlaku ketika Isra' dan Miraj okey waqala subhanahu wa subhanahu wa ta'ala surah al-baqarah ayat 253 wa minhum man kallam Allah dan ada di antara rasul-rasul tu yang berkata-kata yang yang, yang, yang berkata-kata Allah Taala ini kepadanya wa minhum man kallam Allah adikal mereka yang mereka berkata-kata Allah Taala ini kepada kepada-nya waqala subhanahu Allah subhanahu wa surah syura ayat 21 wa ma kana basharin ayyukallimahu illa wahyan aw min wara'i hijabin dan tidak adalah untuk seorang manusia berkata-kata kepadanya Allah kecuali wahyu ataupun daripada sebalik hijab. sebalik tabir mereka berkata-kata tapi sebalik tabir Mereka memang apa dia, dia akan mendengar kalam Allah Wakala Subhanah. Dari firman Allah Subhanahuwataala surah Taahh 11-12. "Fala ma'ataha, nu dia ya Musa. Dari dia datang. Ini yani Musa alaihissalam kepada apa kepada uh, kawasan bukit berpokok di Sinai. Yang Musa alaihissalam perjalanan balik daripada madian, uh, balik kepada, uh, dapat pergi, dapat balik di madian ke Mesir dengan keluarga dia. Fala ma'ataha, dia datang ke api yang dilampak tentang tu Nu dia di pak diseru. Ya Musa wahai Musa, ini anak Robbuka." Sebenarnya aku, akulah Tuhan kau. Ha, ini adalah kalam Allah Ta'ala yang Ta'ala katakan kepada Musa Salam. Nasrattah 14, Qala Allah Ta'ala, Qala Subhanallah Subhanallah Subhanallah Ta'ala, Nasrattah 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sebenarnya aku, akulah Allah, Tiada ilah kecuali aku, tak ada sembah kecuali aku, aku uh, fa'budni. Maka sembahlah aku. Okay. Wa ghairu ja'izin an yakula hadha ahadun, hadza ahadun ghayra allah dan tak harus untuk mengatakan ini ke malaikat ke nak kata macam ni tak, apa menukilkan kata ni dikatakan akulah allah tak tak boleh tak harus untuk berkata kalimah ini kecuali allah akulah allah sembahlah aku tiada allah akulah allah tiada ilah kecuali aku sembahlah aku ahli tak layak untuk mengatakan kecuali allah Ta'ala sini berkata kalimah ini okey 23 waqa waqala abdullah mas'ud berkata ulai al mas'ud ya berkaitan dengan tajuk ni Yaitu izatakam takallam Allah bil wahyi bila berkata-kata Allah taala dengan wahyu sami'a sawtahu ahlus samai akan mendengar suaranya penduk langit wa rawiya dzalika 'anin nabiyyi alaihi wasallama apa, dan dan dia wa dan dia meriitakan itu daripada Nabi sallallahu kata Allah bin riwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam SAW, kata demikian 24 wa rawah Abdullah, uh, uh, Abdullah bin Unais dan meriitakan Abdullah bin Unais An-Nabi daripada Nabi, Nabi SAW An-Nahu kala, baginda bersabda Yahshurullahu l-khala'iqa Yawmal kiamati Nguratan, hufatan, gurlan, buhma Akan Menghimpunkan Allah Ta'ala Sekilai makhluk Menghimpunkan Allah Ta'ala sekilai makhluk Pada hari kiamat dalam keadaan Nguratan, uh, berbogil Hufatan, berkaki ayam Gurlan, tidak berkhatan Buhman, tidak memiliki apa-apa Paiu nadihin man man bang uda, man koruba. Dia akan menyeru mereka dengan satu suara yang mendengarnya. Sesiapa yang dekat, eh, jauh semuanya mendengar siapa yang dekat. An al Malik, an akulah akula al Malik raju, yang menghitung, yang membalas Rawwah al Imam para Imam riwayatkan wasa al Bukhari tulama. Nyaksikan dengan riwayat ini Bukhari uh, rah, rahimahullah ketika uh, dia menjelaskan akan hadis riwayat beliau 25 wa fi ba'dil athari dalam sebagian asar ana Musa alaihi salam Musa alaihi salam lailatan ra'an nara apa malam dia melihat api kan kita kata-kata dia balik daripada madian, tengah malam dengan keluarga dia bersama dengan keluarga dia dia dia sesat jalan tak tahu nak gimana nampak api okey fahalatuhu fa faji'a fahalatuhu fa faji'a uh, minha lalu api tersebut dia mengejutkan dia dan dia terkejut daripada api berkenaan fanadahu rabbuhu maka telah menyeruinya tuhannya <coughs> ya musa wahai musa fa ajaba sari'an bis saut lalu uh, musa menjawab dengan cepat uh, istikna bis saut kerana apa kerana uh, dalam rasa nak uh, apa rasa-rasa mesra dengan suara tersebut Fakoh lebih kelebihik, aku sahut engkau, aku sahut engkau. Asmau sahut tak kau maka anak Aku dengan suara engkau, tapi aku tidak melihat tempat engkau. Faaina antang kau di mana? Fakohlah anak fau, anak fau Aku di atas engkau, waamah maka hadapan kau, waan yami nika di sebelah kanan kau, waan yasya manika sebelah kiri kau. Faalim anah ada sifat ada tambahil lah lil taala, maka dia tahu lah sifat ini tidak harus kecuali bagi Allah. Allah taala وقال كذلك انت يا إلهي afa dia kata dengan engkau wahai tuhanku afakalamuka asmau am rasulika adakah suara kata-kata engkau aku dengar ataupun kalam kata-kata rasul engkau utusan engkau qala kalami ya musa bukan kata-kata ku wahai musa engkau dengarlah kata-kata ku wahai musa nah, ini semua yang dinukilkan oleh uh, Imam Al-Makkadasi uh, daripada asar-asar berkenaan dengan kalam Allah. Okey, baik. Syarah ni Syekh Sa'id bin Syarah. Baik, kata As-sifatul khamisatu 'ashara, 'asharata. Al-sifatul khamisatu 'asharaka, sifat yang ke-15, al-kalam. berkata-kata, berkata-kata, kata-kata. Okey, berkata-kata atau kata-kata. Al-kalamu sifatun min sifatillahi thabitata. Ah, thabitatu. Kalam adalah sifat. Kalam, al-kalamu, sifatun min sifatillahi. As-sabitati, as-sabitati lahu kalam ada sifat satu sifat dari sifat-sifat Allah yang sabit baginya bila kita di wasunnati wal as-salaf dengan kitab sunnah dan ijmak salaf qala Allahu ta'ala sumalla ta'ala surah nisa ayat 164. wa kallama Allah Musa taklima dan berkata-kata Allah kepada Musa dengan kata-kata Dalam surah al-baqarah 253 yang kita baca tadi ummin hum man kallama Allah jadi dengan antara mereka yang berkata-kata kepadanya Allah ya Allah berkata-kata wa qala nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi Idza arada Allah anhui bi amrihi takallama bil wahyi bila Allah taala mahukan inginkan untuk mewahyukan dengan perintahnya dengan urut perintahnya dia berkata-kata dengan wahyu tersebut ah akhrajah bin Khuzaimah lumakan hadis hadis ni ibnu Khuzaimah ibn Juraij ibn at-Tabari dan juga ibnu Abi Hatim ibnu Abi Hatim okey wajm as-salafu telah bersepakat salafus soleh telah bersepakat salafus soleh ala thubutil kalamillahi kata sabitnya Uh, kalam bagi Allah fayajibu isbatuhu lahu maka wajib kita isbatkan tetapkan kalam bagi Allah bin ghairi tahrifin tanpa kita menjelehkan kata kalam tu adalah perintahlah apa benda sebagainya wala ta'til apa kita mengabaikan maksud dia wala takyif yang kita membagaimanakan, ia wala tamthil dengan tanpa kita mencontohkan bahwa kalamun haqiqiyun dialah kata-kata yang hakiki yaliku billahi yang ia uh, ia adalah layak bagi dengan Allah ya ta'alaku bi ibarat berkaitan dengan kehendaknya bihurufin wa aswatin masmuatin dengan huruf dan suara yang didengar okey wa dalilu ala annahu bi taala dan dalil bahawa kalam dia adalah dengan kehendak dia adalah firmannya taala surah al araf 143 orang lihat wala ma jaa limi qatina wa rabbuhu dan apabila datang Musa kepada waktu dan masa perjanjian kami yang nabi tetapkan kepada dia di tempat kami jumpa waktu kami sudah datang wa kallama hu rabbuhu dan berkata-kata kepadanya tuhannya berkata-kata kepadanya, tuhannya maka fataklimu maka ataklim itu berkata-kata ni hasanal ba'da maji Musa dia terhasil lepas datangnya Musa padahal la'ala annahu ta'alliqu bi mashiatihi ta'ala maka dia menunjukkan kepada bahawa ia berkait dengan kehendaknya ta'ala ha, bukannya kata-kata tadi macam yang sebutlah kata-kata qadim tadi maksud dia kata-kata dia ini perbahasan yang kita panggil apa, luar daripada tajuk sepatutnya. Pasal balik pada asal, kita sebenarnya faham bila Musa tak datang. jadi orang tak kata lagi. Bila Musa datang, orang tak nak kata kepada dia. Itu tak ada pun sedikit pun menyerupai makhluk. Maka kalam Allah tu adalah sempurna bagi dirinya. Al-Mukhalifun al-Ahli sunnati fi kalamillahi ta'ala. Pergolongan yang menyanggahi terhadap Ahli sunnah pada kalam Allah. Kharafa Ahli sunnati fi kalami telah menyanggahi Ahli sunnah ada sifat kata-kata Allah, berkata-kata Allah, tawaifu, beberapa kumpulan. Okey. Nazkuru minha taifatain. Kita akan sebutkan di antara dua kumpulan. At-taifatul ula kumpulan pertama, al-jahmiyah tu, kumpulan Jahmiyah. Okey, golongan Jahmiyah ni macam kita terangkan itu dia adalah pengikut Jaham bin Safwan. Yang yang kononnya dia dia menafikan akan kalam daripada Allah Taala ataupun apa sifat Allah Taala kerana atas alasan kononnya untuk Me, me, apa, me, me, membersihkan Allah sifat makhluk. Okey. Jahmiyah, pengikut dia semua dipanggil Jahmiyah. Qalu laisa kalamu min sifatillahi Dia kata bukannya kalam tu daripada sifat-sifat Allah. Allah. Wa inna ma huwa khalqun min khul, min makhlukatillah. Ia hanyalah ciptaan daripada ciptaan ciptaan makhluk makhluk ciptaan Allah. Yaqluquhu Allahu fil hawa. Dia ciptakan dia di udara. Au fi yusma'u minhu. Ataupun di, di pada tempat yang didengar daripada Allah Taala. Wa uh, idhawfatuillahi idhawfatan khulkin dan penyandaran kepada Allah Kalam Allah tadi adalah penyandaran penciptaan atau syrifan atau pemuliaan. Mislahnaqatillah seperti unta Allah, wabaitullah, wabaitillah dan rumah Allah. Okay, ini kata keterangan jamiah. Wa naruddu alaihim dan kita akan menjawab kepada mereka bima yali yang apa yang berikut. Pertama Innahu ijma'is kata salaf. Kata-kata ni bercanggahan dengan kesepakatan salafus soleh. Okay, semua salafus soleh tak pernah kata macam tu. Kedua, khilaful ma'qul. Ini adalah menyanggahi terhadap yang masuk akal. Li'anna al-kalaama sifatun limutaqallimi. Kerana sifat berkata-kata tu adalah sifat bagi yang berkata-kata. Sifat berkata-kata adalah sifat kepada yang berkata-kata wa laysa shay'an qa'iman bi nafsihi munfasilan 'anil mutakallimi dan tidak ada tidak ada sesuatu yang apa tertegak dengan diri sendiri terpisah daripada yang berkata-kata macam tu kalam tadi kita tak ada kata bahawa ia sebenarnya terpisah dari Allah Taala. Tadi kata terpisah. Independen sebab dia bersama Allah Taala. Dia dia hanya wujud dengan wujud, dengan pada bersama Allah. Sebab so, macam ni kita kata boleh kita kata bukan sifat Allah. Kata bukan ia adalah makhluk Allah. Ha, ini yang masalah eh. Baik. Kemudian ketiga, inna Musa, sebuahnya Musa, sami Allahu yakul. Sebuahnya Musa, dengar Allah berkata, inna ni anallah, sebuahnya aku, akulah Allah. Sebuahnya aku, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali aku. Fa'budni sembahlah aku. Wa muhalun an yakula zalika ahadun illa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil untuk mengatakan kalimah ni, ayat surah torah ayat 14 ni, sesiapa selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Ok Ini kumpulan pertama Apa yang patut tu Kumpulan kedua pula Ash'ariyah Yang sebenarnya pada pada sudut ini uh, Mereka menyerupai pada Mu'tazilah dan juga Golongan uh, Golongan terperkenaan Ada ada kesamaan ha, Ada beza dia Ini kita terangkan Dia kata uh, Qalu kalamullah makna Qa'imun binasihi La yata'an lakub masyiatihi Dia kata Kalam Allah ni Adalah pengertian Yang tertegak dengan sendiri dengan diri sendiri tidak berkait dengan kehendak Allah. Tak ada kaitan dengan kehendak Allah Taala. Wahai huruful aswatul masmuatu dan ini huruf-huruf dan suara yang didengar makhluk katon adalah ciptaan ditakbiri an ma'anel kawim bina silahi uh, untuk menggambarkan mengisi pengertian-pengertian yang tertegak dengan dengan dengan aldiri Allah pada diri Allah. Ini maksudnya dia dia dia kaitkan dikata. Benda itu bukan kalam Allah tapi adalah pengertian yang Allah Taala zahirkan pengertian tadi menjadi huruf dan suara. Makhluk Allah. Wa naruddu alaihim bima Dan kita akan jawab, kita tolak pada mereka balik dengan apa yang berikut. Pertama, innahu khilafu ijma'i salafi. Ini ia adalah bercanggahan dengan kesepakatan salafus soleh. Semua so, salafus soleh semua kata macam tu. Waktu bila dua orang kumpulan ni bila dia orang bercakap, bila sekata nak nak menangkan pendapat mereka. Tak pernah mereka bawa para sahabat, para tabi'in. Kalau dia bawa pun uh, riwayat-riwayat yang tidak suhaib. Riwayat sahih semua sekali menunjukkan kepada kalam tu sifat Allah SWT. Okay, dua. Khilaful adil lati. Ia menyanggahi dalil-dalil. Menyanggahi dalil-dalil. Dia hata dulu ala annal kalama. Kerana ia dan dalil tadi menunjukkan kepada. Annal kalam Allah yusma'u. Wa yusmu'u. Dikata didengar. Yusma'u. O kalam Allah tu didengari wala yasma'u illa sawt dan takkan didengar kecuali suara. Mesti kita kata dengar dengar maksud kita dengar suara. Laisma'ul ma'nal qa'im binafs kita tak dengar pengertian yang tertegak dengan diri sendiri. Kita dengar suara. Bila kata dengar mesti suara. Kalau kita kata dengar, maksud awak dengar tak maksud? Awak dengar tak suara? Iyalah. Okey, tiga, khilaful ma'hud. Dia percanggahan yang uh, yang yang, yang, di, yang diketahui yang sedia diketahui Ya'an al-kalam al-ma'huda kata-kata yang sedia diketahui adalah Ia adalah apa yang dituturkan oleh yang berkata-kata Bila disebut kata-kata kalam Mesti apa dituturkan oleh yang berkata-kata Maka boleh belajar grammar Al-kalamu huwa Dia apa? Al-lafzu al murakkabu Mana dia al-lafaz Okay lama yudmiruhu bukan apa yang disimpan fi uh, dalam dada dalam diri bukan apa disimpan dalam dirinya Itu kalam kalam adalah apa yang dituturkan yang disebut bila itu belajar nahwu bahasa arab dah jelas dah al kalam huwa datang diri pun orang kata eh, tak tak kalam Allah lain ha, Ini masalah saya tak itu yang difahami daripada karimah kalam wa gali wa annahu hurufin taala dan dalil bahawa dia ada huruf Terfirman Allah Ta'ala, dalam surah Tawah ayat 11-12, maka dia kan, Ya Musa, ini ana rabbuka. Hey Musa, sungguhnya aku, akulah Tuhan kau. Fahatil kalimati, maka kalimah ini, kalimah-kalimah ini, hurufun, dia adalah berhuruf. Wahia kalamullah, dan dia adalah kalam Allah. Wa dalilu ala annau bisawtin, dan dalilu bahawa, ia adalah dengan suara. Macam dalam hadis Nabi kita baca tadi, Okay, dia adalah dengan suara uh, Bisauti Qaulihi Ta'ala adalah firman Qaulihi Ta'ala adalah ta surah Maryam Ayat 52, orang so, lain kan Wa nadainahu min janibituril aimani Wa qarrabunahu Najiyah Dan kami panggil Musa, panggil dia Dari bahagian tepi bukit yang berpokok Belah kanan Tepi bukit berpokok belah kanan Ada, ada arah, ada tempat Wa qarrabunahu Najiyah dan kami dekatkan kepada dia bisikan wa nidaw wal munajah eh. dan kalimah nidak seruan wal munajah bisikan la takulu illa bisautin tak terjadi kecuali dengan suara rawah Abdullah bin Unais dengarkan Abdullah bin Unais anin nabi limp nabi sallallahu hari kita baca tadi annahu qala baginda bagi sallallahu alaihi wasallam bersabda yashrullahu alaikah allah akan menghimpunkan sekalian makhluk fayunadi bisautin maka dia akan panggil dengan suara Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurbah yang mendengar nya akan mendengarnya siapa-siapa yang jauh sebagaimana mendengarnya siapa-siapa yang dekat Ana malik Ana al-Dayyan akulah raja akulah penghitung dan juga pembalas ni tu nambalas badat ad-din adalah hari apa, apa, apa makan kita Yawmuddin, hari pembalasan wa'allaqahu dan telah apa telah, apa, telah me, me, apa, me, me, menggantungnya uh, Bukhari dalam al-Wabaq ni uh, dengan lafaz yang tamrid yang ada uh, beri pengertian kedhaifan qala fil Fatih berkata dalam Adan Fatih okey uh, apa apa -Sekolah ini sekolah ni kata dan Fathul Bari wa akhrajahu al-musannifu okay? dan telah mengeluarkan hadis ni uh, musanni itu Bukhari fil Adab al-Mufrad dalam Adab al-Mufrad wa ahmadu, Ahmad Ahmad mengeluarkan wa Abu Ya'la ya awa'd wa fi musnadaihi dan musnad mereka berdua Ahmad dan musnad dia wa'al musnad dia wa zaqar lahu tariqain akharain dan dia sebut baginya ada dua jalan yang lain bukan jalan yang macam mana yang ini ada jalan yang lain okey okey wa kalamullah ta'ala qadimun naui hadisul ahadi dan kalam Allah ni adalah qadim dari segi bentuk maksud dia bukan baru bukan bukan baru tapi baru pada pada pada sisi apa sin mana boleh satu-satu dia akan ada baru. Maksud dia apa? Wa mana qadimun naw'i inallahu lam yazal wala yazalu mutakalliman. Pengertian baru qadim tu adalah bentuk baru Allah Taala berterusan dan tidak tidak pernah berhenti berkata-kata. Mana kata-kata Allah Taala bukannya apa bukannya tak, tak apa terhenti apa atau tak pernah berkata-kata. Mana berkata-kata Allah tak berterusan. Mana sejak adanya Allah Taala kalam tu ada bersama dengan dia, dia berkata-kata mutakalliman, "Laysa al-kalamu hadifan minhu ba'da allam yakun." Bukankah kata-kata yang terjadi daripadanya sesudah ia tidak terjadi? Wa ha, maana hadith hadithul tapi pengertian ba'd ia baharu apa yang yang terjadi baharu Dari segi satu-satu an -satu. kalamihi, okay, dia yang tunggal, yang tertentu daripada kata-katanya, ayy al-kalami al itu kata-kata yang tertentu, al-makhsus yang khusus, hadithun dia terjadi. Kita jadi dengan dengan dengan apa dengan dengan dengan baharu okey lianah mu'all muta'alliqu bi mashiatihi kerana ia berkait dengan kehendaknya kehendak Allah Taala pada waktu tu nak berkata pada Musa dan barulah untuk itu Ada pun dari sudut masalah bentuk kata-kata Allah Taala dia bukan macam kata-kata makhluk sebab tu dia kata sedikit lafaz qadim tu untuk katakan dia dia bertentangan dengan keadaan makhluk keadaan makhluk ya okay. macam tak tak tahu baru tahu Okay. Ha, itu tak ada bagi Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala juga apa, tak didahului dengan kejahilan. Macam kata-kata Allah berterusan, Allah Ta'ala berkata-kata dengannya. Tapi kita yang kita bincang, yang kita kata singularity, yang yang tunggal-tunggal, badai Musa, kisah Musa, kisah Israq, Mekraj, kisah ini, maka dia berlaku bila kehendak Allah Ta'ala nak berkata-kata dengannya. Ha, dia dari segi adalah baru. Mana hari itu baru dia boleh kata? Bukan sebelum tu kata. Pada perbualan itu berlaku baru hari itu. Okey, maksud dia. Ia adalah mutanikum masyatihi kerana ia berkait dengan kehendak Allah Taala. Mata sya attakallah bila Allah mahu Allah Taala berkata-kata di masya'ah kafasya'ah dengan apa dia nak dan juga bagaimana dia nak. Okay. Ta'limu alikalaminu alififasal kalam. Ulasan terhadap kata-kata uh, makdasi uh, pada Fasal kalam. Dia kata kau luhu katakan ini saya mesti kata, -kata kau luhu bikalamin qadimin. Okay. Dia berkata-kata dengan kata-kata yang, uh, yang yang yang apa yang qadim yang lama. Okey, bukan baharu. Yaani qadimun nau. Dia adalah qadim dari segi jenis. Dia bukan macam jenis kata-kata manusia. Dia jenis kata-kata yang khas bagi Allah Taala. Hadithul Ahad. Okey, ia ia baru pada pada pada yang uh, tunggal. Pada apa yang eh uh, baharu nak alternatif katakan, maka macam di akhir akhir-akhirat itulah Allah Taala berkata-kata dengan makhluknya. Tanya tentang amal mereka sebagainya atau perbualan tu akan berlaku nanti tapi tapi maksud kita ialah benar telah diketahui syah taala tapi perbualan tu akan berlaku kemudian lais lahu illa makna dia sebenarnya tak boleh okey mutakallimin kalam qadim ni dia tak tak boleh kecuali dengan pengertian ini ala mazhab ahli sunnah wal jemaah apa di atas mazhab ahli sunnah wal jemaah wa in kana dhahir kalamhu innahu sekalipun dia kata zahirnya kata-kata beliau kata-kata Al-Maqdasiy bila dikatakan kalam uh, qadim tu tapi qadim tu sebenarnya dari segi bentuk, jenis. Tapi dia ada daripada daripada segi bentuk dan juga ahad. .德. Daripada daripada jenis dan juga daripada segi uh, tunggalit. Pasal balik pada sini. Sebelum Allah Taala kata-kata kata-kata tersebut, kita lihat telah pun Nabi tahu. Nabi begitulah apa perbualan Allah Taala hari akhirat nanti dengan makhluknya. Semua itu menunjukkan bahawa memang akan terjadi. Uh, pasal Allah Taala punya kalam tadi Memang, memang telah pun ditetapkan oleh Allah Taala akan terjadi. Mana dia qadimlah. Ah bukannya baharu baharu maksudnya bila baru nak jadi baru cakap. Adik, itu bukan perbualan yang akan timbul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Fa qawluhu makafilhu apa apa kata-kata beliau Sami'ahu Musa min ghairi wasitatin. Ah mendengarnya Musa dengan tanpa perantara. Ali qaulihi Taala, ini kan Al-Quran Taala dan surah Thaha ayat ke-13. Wa anqartuka fastami' lima yuha ana aku telah pilih engkau maka dengarlah kepada apa yang diwahyukan. Wa qaulan kata kata beliau wasami'ahu Jibril. Nak mendengar kata-kata Allah Taala, Jibril di kaulihi Taala, kan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 102, "Qul in nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika." Katakanlah mau turun, iya, Quran Qurani, kalam Allah ni, Ruhul Qudus itu Jibril min dari Tuhanmu. Mana ambil dari Allah, kemudian sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kauluhu naf dan kata-kata Al-Mqbadi rahimallahu waman adina lahu min malaikatihi wa rusulhi dan siapa-siapa diizinkan untuknya untuk kalam tu uh, di kalangan malaikatnya dan juga rasul-rasulnya. Amal malaikatu fali qaulihi sallallahu <coughs> alaihi wasallam. Adapun para malaikat kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam walakinna rabbuna idha qada amran akan Tapi Tuhan kita, bila dia memutuskan akan satu perkara. Sabbaha halmatul arshi. Ini pasal bila Nabi nak terangkan tentang taik bintang yang jatuh. So, orang ramai ketika itu bahkan sebagian dari orang kita yang terikut dengan fahaman-fahaman uh, yang uh, pesalah, menyangka bahawa bila taik bintang jatuh, ia berkait dengan tajuk lahirnya orang tertentu, mati orang tertentu. Maka dekat sini, uh, apa Nabi SAW uh, jelaskan kepada kita berbukan macam tu. Dia kata akan tapi sebenarnya bila Tuhan kita Uh, Allah Taala bila dia memutuskan satu urusan subbaha mahammatul arsy akan bertasbih pemikul-pemikul arasy. Famma hisab bihu ahla samai alladhi gunakan bertasbih para malaikat yang di bawah mereka bawah pemilik arasy tingkat 7. Hatta yang hatta yang belora at tasbihu sampailah mencecah sampai sehingga mencecah uh, tasbih tu ahla samai dunia golongan yang tinggal di langit dunia. itu para malaikat faqaul allazi ya yaluna hamalat al'arashin hamalat al'arash ma zaqala rabbukum rabbu qatalah allazi di bawah pengkolan arasy kepada pengkolan arasy apa dikatakan oleh tuhan kamu tuhan kalian Surah sursahab 23 fa yukhbiru nahum maka diorang pun bagi mana turun bulat berita tu sampai ke langit dunia kita dihita uh, petajuk uh, bagaimana sebahagian uh, jin dahulu cuba curi dengar berkenaan dengan berkenaan berita langit nah uh, pasal diketahui apa yang Uh, diturunkan daripada wahyu Allah Taala. Okey, mana mana apa dikatakan uh, oleh Allah sebagai wahyu untuk makhluknya, maka pulung arasy dengar dan berita itu dia beritahu pada, sampai ke langit dunia. Okey, wa amar rusul, adapun para rasul faqal sabata anna Allaha kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. ada adapun para rasul maka telah sabit bahawa Allah Taala berkata-kata dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam mi'raj. Pada malam mi'raj Ataupun dalam kisah uh, kisah Adam, orang berkata-kata dengan Adam alaihissalam. Wa kauhu dan kata-kata makdasi r.a. In wainnu subhanahu yaklimu lmu minina yaklimunhu. dia maksudnya Dia subhanahu maksudnya Dia akan berkata-kata kepada orang beriman dan akan berkata-kata orang, orang beriman kepadanya. Oleh hadis Abi Sa'id al-Khudri, Abi Sa'idin al-Khudri juga kena hadis Abu Sa'id al-Khudri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi s.a.w. telah bersabda, Yaqulu Allah li ahli al-jannati, Berkat, akan berkata Allah aa, kepada ahli syurga. Ya ahli al-jannati, eh bumi syurga, fa maka mereka berkata labbaik rabbana wa kami seusaha orang kau wahai Tuhan kami dan segala kebahagiaan hanya darimu. Hadis muttafaqun alaihi ini yang akan berlaku dalam syurga nanti. Okey, ini maksud qadim tadi. Sabda tersebut bukan uh, jadi dengan baru. Pasal memang Allah Taala akan berkata-kata hatta Nabi sini bawang Al salam bagi tahu pada kita Allah akan berkata-kata dengan semikian. Itu maksud qadim itu. Tapi bila, bila terjadinya ia sebenarnya dengan kehendak Allah Taala. Bila Allah Ta nak berkata-kata kepada siapa, Allah nak berkata. Jika Allah Ta tak nak bercakap, Allah Ta tak akan bercakap dengan dia. Okey. Kalau ada manusia yang Allah nak kata apa Nabi sebut walail kalimatullah. Kalau okay. Allah Ta tak akan berkata-kata kepada mereka. Itu berdasarkan apa? Kalam ada masyiah. Kehendak Allah Taala. Baik. Kauluhu, kata-kata Ibn Al-Makdasi Rahimahullah, wa lahum fayazurunahu. Lalu dia akan izinkan mereka lalu mereka akan berziarahinya. Di hadis syiabhi hurai rata, ini kena hadis Abu Haral Allahanahu. Annal Nabiya S.A.W. Puan Nabiya S.A.W. Kual, Nabiya S.A.W. telah bersabda, inna ahlal jannati, sehingga penghuni syurga, idha daqalu fiha, bila mereka masuk ke dalamnya dan syurga, nazalu bifadli a'malihim. Dan mereka akan, Turun uh, Singgah Dengan kelebihan Amalan-amalan mereka Maksudnya Kedudukan Mereka Ikut kadar amal mereka Sumayu'zan <tong> <tong> lahum Fimikdari Yau minjuma'ati Min ayamid dunia Mereka akan diizinkan Untuk mereka Pada kadar Hari Jumaat Daripada hari-hari dunia Bila Seminggu uh, Jumaat tu Kadar dia Faizuru na <tong> Rabbahum Mereka akan menziarahi Tuhan mereka Okey Hadith Rawahu ibnu majah. Waktu Muziyu, oleh Ibnu Majah. Waktu Muziyu, kata hadis ni hadisnya warib. Tapi, bagaikan okay. fakul Albania, dia tak tahu hadis oleh Albania, Rasulullah. Okay, mana itu Tapi, tapi kata hadis ni bagaikan. Atau kuliah ini antara dalil yang digunakan dekat sini, okay, untuk tambahan. Okay, yang yang yang sahih ada, ini yang tambahan. Dan dikata waqaulu dan kata-kata siapa Al Makhdasyur, -ma Rasulullah. Waqail mas'udin berkata mas'ud Allah anhu. Jika takalām Allāh bil-wahyi, bila, bila berkata-kata Allah dengan wahyu. Oke, okay. sami'a sawtahu ahlus-samā'i akan mendengar suaranya penduduk langit. Wa rawā wa dhālika 'aninnabī, dan diriwayatkan itu kepada Nabi Muhammad okay. dia adalah atharun, ini athar Ibnu Mas'udin din Ibnu Mas'ud dalam Ajidduhu bihadzal lafzi. Saya tak jumpa dengan lafaz ini. Ah, Zakari bin Khuzaimah ta, at menyebut Ibnu Khuzaimah jalan periwayatannya Fi kitab di dan kitab tauhid di al-fazir dengan lafaz, min ha' antaranya, sami' ahlu samawati, li samawati, sol-salatan. Akan mendengar penduduk langit, pada langit tersebut, bunyi macam, apa, loceng. Macam gemerincing. Langit tu berbunyi, diorang dengar. Wa amal marwi' al marwi'u, anil nabi, ada pun yang diberikan oleh Nabi SAW, fahu'amin hadithi nawwaz bin sam'an, marfu'an. Itu dah hadith yang sahih. Ibn Nawaz bin Sam'an, desir marfu'an. Idza arad Allah anyuhi bi amrihi bila mahu atau bila memahumu Allah untuk mewahyukan dengan perintahnya takallumabil wahyid dia berkata-kata dengan wahyu. Jadi takallumah bila dia berkata-kata akadat istimawatuminhu rajfatan akan mengambil langit daripada pekalang Allah tu satu goncangan. Walaupun roh datang ataupun dikata goyangan goncangan yang kuat. Minahaulfilah kan takutkan Allah. Fa idza sami adzalika al-samawati sa'iku bila mendengarkan perkara itu penduduk langit mereka semua pengsan. Ha, hadis riwayat Imam Al-Khuzaimah rauhul ibn Khuzaimah ta wa ibn Abi Hatib okey dan hadisnya adalah apa sahih Okay. riwayat Imam apa apa riwayatkan daripada Ibn Mas'ud mauku dengan marfu moko dan marfu ha, tapi dalam tajuk ni yang marfu ni daripada Abu Daud uh, ada juga Ibn Khuzaimah yang kita tawhid baik hakiki dan asma dan sifat so ini di ni okey yang, yang, yang satu lagi dua itu adalah sahih. Baik. Faslun. Fasal. Fasal. Al-Kalamu Kalamullah. Al-Quranu Kalamullah. Al-Quranu Kalamullah. Fasal. Quran tu Allah. Nah, ini pasal dia mula-mula. Orang tak berkata-kata satu benda. Kena kita fix. Kemudian Quran tu Kalamullah. Ini orang tak nak pun terang kepada kita Quran Kalamullah. Allah. kata Al-Quranu Kalamullah. Uh, 26. Wa min kalamillahi subhanahu subhanahu alquranil azim alquranul azim di antara kalam allah subhanahu adalah quran yang agung wa kitabullahi lmubin dialah kitab utang yang nyata wahhul mutin talin yang kukuh wasiratul mustaqim jalan yang lurus wa tanzilur rabbil alamin diturunkan penurunan daripada tuhan sekalian alam nazal ruhul amin yang turun membawanya ruhul amin tu jibril ala qalbi sayyidil ke atas hati Penghulu para Rasul. Bilisanin Arabi mubin dengan gaidah Arab yang nyata. Munazzalun khairu makhluk. Diturunkan bukan makhluk. Minhu badda'a wa ilahi ya'ud. Darinya bermula dan kepadanya ia kembali. Maksudnya kita kena faham. Ini al Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Wahua suwarun. muhkamatun, wa ayatun bayinatun. Wahurufun wa kalimatun. Dia kata, ia adalah surah-surah yang muhkamat yang, yang tetap, yang, yang kukuh dan juga ayat-ayat yang nyata huruf-huruf dan juga kalimah man qara'ahu fa'arabahu ya okay. fa'arabahu falahu bi kulli harfin asharu hasanat wa awal awalun wa akhirun dikatakan bahasa membacanya dia sebut dalam bahasa arabnya ya arabahu disebut dalam bahasa arabnya untuknya pada setiap huruf ha, 10 kebaikan ha, baginya pada pada awal dan akhir Wa'ajza'un ajzaun jadi adalah laju dan juga bahagian-bahagian. Matluwan bil alsinati dibaca dengan lidah. Mahfuzun fis sudur terpelihara dihafal dalam dada. Masmu masmuan bil adhan didengar dengan telinga. Maktubun fil masahifi ditulis dalam uh, uh, masah-masahf. Fihi muhkamun mutasyabihun. Dalam padanya ada yang muhkam yang tetap ada dengan mutasyabih yang ya, samar-samar yang bagi soal ujian. Wanasiun mansukh yang mansuhkan yang dimansuhkan. Khosun wa'am, ada khusus dan umum. Wa'amrun wa'nahyun, serta perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Okay. Surah Ta'ala dalam surah, Fusilat 42. Orang yang nantikan, La ya'tihil batilu. Tidak datang kepadanya, kepada kalam Allah ni, Quran ni, sebarang kebatilan. Agak Kebatilan, Min bain yadaihi wa la min khalfihi. Daripada awal ni, bagian awalnya, tidak dia daripada belakangnya akhirnya. Depan belakangnya tidak ada sebarang Kebatilan. Tanzilumin hakimin hamid diturunkan kepada yang maha bijaksana lain maha terpuji. Muhammad bapa saya maha terpuji. dan kau ta'ala dalam surah isra ayat 88. Kul kata kata Muhammad. La ini istimatil inswal jinu jika sekiranya berhimpun manusia dan jin. Ala aliyah terbitlihat dalam Quran. Uh, Quran ini untuk beroh mereka datangkan seumpamaku Quran ini. Layak terbitlihat akan mereka datangkan seumpamanya. Walau karena baku berbadan zahirah. Sekarang sebagai mereka kepada uh, sebagainya, salib tolong menolong. Takkan jadi, mereka boleh uh, salib mendatangkan Quran. Baik, syarah penjelasan, Syed Musaimin, rahimahullah. Al-Qawlu fil-Quran, kata-kata mengenai Quran. Al-Quranul Karim min kalamillahi Taala munazzalu aghayur makhlukin minhu bada'aw ilahi ya'ud. Dia kata, <coughs> Quran Karim, Quran yang mulia adalah daripada kalam Allah, antara kalam Allah. Yang diturunkan yang bukan makhluk. Darinya ia bermula dan kepadanya ia kembali bahawa kalamullah hurufuhu wa ma'anihi maka ialah kalam Allah huruf-hurufnya dan pengertian pengertiannya dalil wa la'anahu min kalamillah qawluhu ta'ala dalil baqiat termasuk di kalam Allah adalah firman ta'ala dalam surah taubah ayat 6 wa in ahadun minal musyriki nastajarak fa'jirhu fa jika ada siapa di kalangan orang musyrik minta perlindungan kepada kamu kepada engkau hai Muhammad fa'jirhu fa maka lindunglah dia jagalah di mana selamatkan dia. dia dia nak kena bunuh dia minta pertolongan kita selamatkan dia maka lindunglah dia hatta yasma'a kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah Ya'ni al-Quran dimasukkan dengannya adalah al-Quran Okay. wa dalilun ala annahu munazzalun dan dalil bahawa dia diturunkan bukannya makhluk adalah al-Furqan yang pertama ya okay, firman ta Allah tabarakallazi nazzal al-Furqana ala 'abdihi Maha berkat Allah yang menurunkan kepada al-Furqan menurunkan al-Furqan itu Quran kepada hamba Kepada hamba-Nya. Mana orang turunkan Quran? Bukannya ciptakan Quran. Tak jaga pun. Kata cipta Quran, makhlukkan. Tak ada. Okey. Dan wadaliluna alana huwal makhluqin. Okey. Dan dalil bahawa ia bukan makhluk adalah Al-A'raf 24. Allah Taala ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah milik Allah lah ciptaan dan juga perintah. Kepada milik Allah lah ciptaan dan juga perintah. Ia tak ada kaitan dengan Quran. Okey. Tapi dia berkaitan dengan masalah penciptaan dan perintah tapi itu bukan Quran. Okay. Faja'al al-amra ghair al-khalqi wal-Qurani. Maka dijadikan perintah tu uh, bukan makhluk ah uh, apa ghair al-khalq wal-Qurani. Al milik dia, milik dia pencipta apa dijadikan perintah bukan makhluk. Okay. dan Quran min al-amr. Quran daripada perintah Allah Taala, mana arahan Allah. Jadi ia bukanlah apa? makhluk. Dia dia bukan makhluk. Dijadikan perintah uh, dia urusannya bukannya ciptaan walquran quran min amri min al-amri alquran termasuk daripada perintah Allah taala kenapa likaulihi ta'ala Ken Allah ta'ala surah al il ilam tu dua wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina dimikirkan wahyu kepada engkau Muhammad ruh daripada urusan kami so urusan kami itu bukannya hidah wahyu tu adalah urusan daripada urusan kami maka dia adalah Quran dan dia bukan makhluk okey lihatlah wa dzalika amrul lahi anzalahu ilaikum atau atolah ayat kelima itu adalah perintah Allah yang diturunkan dia kepada kamu dia bukan cipta dia adalah diturunkan li'anna kalam Allah sifatan li'anna kalam Allah sifatun min sifatih karena kalam Allah adalah satu sifat dari sifat-sifatnya wasifatuhu ghairu makhluqatin dan sifat Allah bukan termasuk daripada makhluk wadalil annahu minhu pada awan Allah adafa ilaihi dan dan dalil bahawa dia Quran ni daripada daripad Allah dia bermula Allah <Sesan> abhafa ilaihi. Abhafa ilaihi. Al-Tak'ala sandarkan kalam. Tadi kepada dia. Quran kepada dia. Walai ubaful kalam illa ila man qawalahu mubutadian. Dan tak disandarkan kata-kata kecuali kepada siapa yang mengatakannya bermula mula sekali. Macam kita kata, oh ni kalimah ini tak akan Melayu hilang dunia. Kita kena cari siapa yang cakap. Kita kena tuah. Dan kita, kalau kita cakap pun, kita hanya ulang saja. So, mana Quran ni bila kita baca pun daripada Al-Tak'ala oh, dia bermula. Wa dalil anahu ilaihi ya'udhu Okay. dan dari bahawa kepada otak dia kembali anna warada fi al-athari maksudnya dari dan sebagian asar annahu yirfa yirfa min al-masahif fi akhir zaman bahawa ia okey akan diangkat akan diangkat insya-Allah uh, daripada masa-masa juga -masa daripada dada Quran tu diangkat dihilangkan daripada Mashaf dan daripada daripada pada akhir zaman 46 93 ha uh, kelasai hadis Nabi Sallallahu alaihi eh yang okay. apa dia kata macam dalam hadis Huzaifah marfu wa 'ala al azza wajalla filailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah dan akan berlaku berlalu pada al ala kitabillah dan akan terjadi pada kita Allah Taala pada waktu malam pada satu malam maka tak tinggal padanya di muka bumi kecuali ayat apa sebarang ayat Takkan gantinya sebarang ayat dalam quran ya okay. uh, majah uh, riwayatkan Empat kosong, empat sembilan. Okey. Okey. Sebenarnya maksudnya, bila kata kembali kepada Allah Ta'ala, sebab akhir zaman nanti dia balik kepada Allah Ta'ala, balik. Akan diangkat semula kepada Allah. Subhanahu okay. wa Ta'ala. Okey. Dua puluh lapan. Okey. Wa hadhal wa al wal kitabul arabi alladhi qalahu fihi alladhi na kafaru. Dan ia, inilah dia kitab. Berbahasa Arab. Yang berkata kepada orang kafir. Okey orang kafir cakap tentang kitab ni. Itu Quran ni, Surah Saba ayat 31, "Lan nu'mina bihadzal Quran" takkan sekali-kali kami beriman dengan in Quran ini. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, Surah Mudaththir ayat 25, hada, "In hadza illa qawlu al-bashar." Tidak adalah Quran ni kecuali kata-kata manusia. Faqala Allah Ta'ala yeah, maka Allah ta kata tentang orang yang cakap ni, "Sa'uslihi saqar," aku akan masukkan dia dalam neraka. Okey. Wa qala ba'duhu huwa syi'run dan berkata semua mereka ia adalah syair. Fa qala ta Allah Taala maka kata Allah kata tentang Quran ni surah Yasin ayat 69, "Wama a'lamnahu syi'ra", kami tak pernah ajarkan ia sebagai syair. Nabi Muhammad tidak sebagai syair. "Wama yambaghil an ta'ruf Muhammad bin syair", ini wala dikru wa Quranum mubin dia ada la ia kecuali peringatan dan juga pembacaan yang nyata. Falamma nafa Allah anhu anna hu syi'run apabila Allah Taala nafikan Mengenainya, mengenai Quran, bahawa ia bukannya syair Ia bukannya Syair Bukan syair eh? okay. Dia kata uh, As, Asbat tahu Quran eh? Dan dia isbatkan Quran tu apa? Ia sebagai Quran, bacaan Lam yabuqa syubahatun lithi lubbin Tidak tinggal lagi sebarang kesamaran Bagi orang punyai akal Fi an al Pada bawah Quran ni Muwahad al-Kitab Muwahad eh, al-Kitab ul-Arabi Ialah kitab bahasa Arab ni Alah diwakala kalimat dan huruf dan ayat. Ia ada kalimah, huruf dan ayat. Lianama, ليس كذلك لا يقول أهرون إنه شاعرون. Karena apa yang bukan sedemikian, pengertian makna, dia bukan, takkan berkata seorang kepadanya ia syair. Maksudnya diorang dengar nabi bacilkan berhuruf bersuara, berkalimah, semua sekali dikatakan oleh mereka sebagai apa, ia syair. Sebab dia ada huruf suara, maka bertulis. Okay, dua Qolam Allahu Azza wa Jalla. <coughs> nah, 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ni kalian dalam keraguan tentang apa kami turunkan kepada hamba kami. Faktu bisuratin mimthlih, maka datangkanlah yang satu surah daripada seumpamanya. Wa ad'u ash-shuhada' um akum min duni, min duni dan serulah saksi-saksi kamu bantu-bantu kamu selain daripada Allah. Wa la yuddu an yatahaddahum dan tidak harus untuk dia mencabar mereka Bi'tiyani, bi mislin Untuk datang ke seumpama Ma la yadri Ma la yudra ma hua wa yuqal Apa yang tak diketahui apa ia Dan apa yang tak difahami Tak dimasuk akal Mesti dicabar dengan berlindung orang tahu Berlindung diorang tahu Al-Quran tu Kalimullah tu dalam bentuk huruf dan suara Dan bertulis Okey 30 Waqa'al ta'ala dan surah Yunus ayat 15 wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata. Baik, okay? qala alladhina yarjunal liqa'ana berkatalah orang yang tak harapkan bertemu kami, tak takut bertemu kami. Itbi al-qur'ana ghairi hadha Datang baddilhu. Datangkan quran selain ini. Lain daripada ini atau tukarlah ia. Qul ma yakun li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi. Katakan Muhammad, tidak ada untukku menukarkannya daripada diriku sendiri daripada kehendakku kepada Allah Taala yang menurunkan dia saja yang boleh masukkan atau menarik balik fa azza ta'al qur'an wa al-ayat allati tutla alaihim maka dia dalam had ayat ni uh, mengisbatkan bahawa quran ni ialah ia ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka sebab tu orang kata datang kami quran lain ayat tu dibaca dorang kata datang kami nak quran lain Okay? baik 31 wa qala Allah Taala dalam surah al-kam 49 orang yang tekan, بَلْوَآيَةٌ بَيْنَا تُمْ فِي سُّرُّلِ لَذِي نَؤْتُ الْعِلْمَةُ bahkan ia, Qur'annya adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang diberikan ilmu. Dan dalam orang-orang diberikan ilmu. So, itu Qur'an lah. Itu yang Qur'an dimaksudkan. So, itu kata tadi, sama ada dia dibaca atau dihafal atau ditulis, dia Qur'an sama. وَقَالْتَنَهُمْ فِي مَتَالَهُ Surah Al-Wakim, ayat 77, tekan, karim. So, Ia adalah Quran yang mulia fi kitabim maknun dalam kitab yang tersimpan la yamassuhu illa almutahharun tak akan menyentuhnya kecuali yang disucikan okey bahdan aksama ala zalika dava sumpah ha, tentang perkara itu okey mana otak nak apa dia disebut benar-benar Quran ya yang, yang nyata Quran yang mulia Quran tu dia adalah Quran yang mulia ya okay. memang huruf suara tulis baca semua sekali sama dia kata ba'na aksama ala zalika. dia sumpah kat atas itu. Dalam surah Maryam yang pertama, Kaf, Ha, Ain, Sad. Dan juga surah Syura yang pertama ayat pertama, dia kata Ha Mim Ain Sin Kaf. Dia kata waftataha wa 29 suratan bil hurufil Dan dia bukakan 29 mulakan pembukaan 29 surah Al-Quran dengan huruf-huruf yang putus-putus. Gimana -putus. itu yang dibacakan, itu yang disebut kepada Orang-orang syirikin. Itu yang diorang dengar. Itulah Quran. Bukan Quran lain. Ya, okay, bukan Quran lain. Itulah Dan itulah kalam Allah. Itulah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. 33. Waqalan Nabi Yu SAW Baga siapa? Dia kata Manqara'a Al-Qur'ana fa'arabahu Baga siapa yang baca Quran. Fa'arabahu dan dia Arabkan ni. Maksudnya dia baca dengan betul. Dengan fasih. Falahu bi kulli hur harfin minhu asyara'a Falahu bila setiap huruf maka untuk dia dengan setiap huruf daripada Quran tu asyru hasanatin sepuluh kebaikan man qara'ahu wala hana fihi siapa yang apa baca ia dan namun dia tersalah dia tersilap padanya fa bila harfin hasanat ah, hasanatun maka untuk dia dengan setiap huruf tadi ada apa ada satu kebaikan hadis yang sahih jadi dia baca dengan dengan apa lancar dengan elok maka dapat sepuluh. Uh, bagi setiap huruf dia baca salah maka dia uh, tersilap fasul uh, tersangkut-sangkut untuk dia setiap ah uh, huruf tu satu kebaikan Okay. kemudian ah uh, dan ayat 20 24 ni eh, waqala alaihi salatu wassalam telah berkata baginda sallallahu alaihi wasallam ikra'ul qur'ana qabla ya'ti ya qaumun yukimuna hurufahu iqamatas sahm wal la yujawizu taraqihim yata'ajjaluna Ajarahu wala yata'ajalun. Okey. Okay. Bersada bagi Nabi SAW. Okey. Bacalah Quran. Bacilah Quran sebelum datang satu kaum yang akan menegakkan huruf-huruf Quran tapi menegakkan dia dengan menegakkan seperti menegakkan apa? Meluruskan seperti menegakkan anak panah. Namun, dia tidak melepasi akan tengkorok mereka. Tekak mereka. Yata'ajalun lah. Mereka apa? Cepat-cepat. Uh, apa uh, nak cepat pada pahalanya kanjarannya lah ya tak walaupun tak mereka tidak perlahan-lahan tidak apa ber berjadi-jadi atau ber, apa apa, apa berhati-hati ataupun tak jalu mesti perlahan-lahan lah uh, mereka nak cepat pahala tapi macam tu keadaan bacaan mereka kira okay, yang selama eh? baik okay tapi hadis yang atas tadi kan empat puluh empat tadi okay hadis tu bong eh najid dan babroni kita ada hadis yang ni, apa? Hadis yang uh, kelebihan baca Quran ni Dan surah Adam, hadis Turmuzi 290 Menkara'ah harfan min kitabillahi Masa pun baca satu huruf, huruf Dari kitab Allah Falahu bihi hasanatun okay? Maka untuk dia dengannya satu kebaikan Walhasan nubi anshir amsaliha Dan uh, satu kebaikan tu dengan sepuluh seumpamanya Walakul aliflamin harf Aku tak katakan alif aliflamin satu huruf Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi, alif itu adalah satu huruf. Lam satu huruf, mim satu huruf. Okey, marfu'an. Ini hadisnya hadis yang Baik. Sekejap, eh. Oi! Asya. Asya, Asya, Asya. Abang-abang, tidak, ya. Dia nyanyi pula. Baik. Eh, ok. 24 tu hari sahaja. Baik. Kemudian dia kata 35. Itu masih tetap di alam Allah. Eh? Dia kata. Waqal Abu Bakar, wa Umar radla'an huma. Ok. Dan berkata Abu Bakar dan Umar radla'an huma. Eh, rabul Qur'an ahabu ilayna min hifri ba'di khirufihi. Eh, rabul Qur'an. Ok. Uh, apa? Tapi asal ni do'an sujiddan. Mengarabkan Al-Quran. Mana sebut Qur'an dengan sebutan Arab. Hadir adalah apa dia kata lebih gefukai berbanding apa banding berbanding, berbanding uh, menghafal sebahagian hurufnya tapi ini riwayat ni tidak tidak tidak tidak, tidak sahih hasar daif dikelakukan oleh ibnu al-ambari okey dalam waqaf dan tidak ha nah, bukan sahih dia kata okay. kita okay, tapi yang, yang apa dia-dia lafaz sida lafaz pasien tidak sahih dia. tahu kita boleh yang lain yang sahih dia tapi yang tu tak sahih ya? baik. Kemudian 36 ah uh, dia kata okey uh, dia kata irab al-Quran ahabbu ilaina min hifzi hurufi Mengarabkan Quran tu semua dengan sebutan bahasa Arab lebih disukai sisi kami berbanding menghafal sebagian hurufnya. Okey. Okey 36 qala ali radhiyallahu berkata ali bin radhiyallahu anhu man kafara bi minhu fakara kafara bihi kul uh, bi -bihi kullihi. Kafar abih kuli. Baru siapa yang kufur tanah satu huruf daripadanya, maka dia kufur dengan semua Al Quran tu. Okay. Nanti 37, bertujua. Watak wakal Muslimu na ala adui ala adi suari Al Qurani, wahaya tiwa kalimatih waharufi. Nanti telah bersepakat orang Islam, ke atas membilang atau menghitung surah-surah Al Quran, ayat-ayatnya dan kalimah-kalimahnya serta huruf-hurufnya. Okay. Walakilafah yang tiga puluh lapan adalah point dia. Walakilafah Muslimin fi an-naman jihadah min Uh, suratan dan tak ada percanggahan di antara orang Islam uh, pada bahawa orang siapa menentang daripada Quran satu surah atau ayatan atau satu ayat atau kalimatan atau satu kalimah atau harfan atas huruf uh, dia kata mutafakun alaihi yang disepakati terhadapnya macam alhamdulillahi rabbil alamin suju. Okay, atau kalimah atau huruf maka uh, ka kafir, di kafir wa fi hadha uh, hujatun kuatiatun ala annahu Huruf. dan pada ini kata-kata ni sehujah yang pemutus bahawa Quran tu ada huruf Quran adalah ada huruf macam kata-kata Alim yang tak setuju dengan satu huruf sahaja pun telah kafir ha, dia bukannya, maksud dia boleh kata-kata dia tak huruf tak bersuara, itu ha, bukan tak setuju dengan Quran tu huruf suara maka dia adalah masalah, ok baik ok syarah penjelasan oleh uh, oleh, apa, oleh oleh Ibn Sayyid Rahimahullah Al Quran, huruf, huruf, kalimat -kalimat. al Quran hurufun wa kalimat. Quran itu adalah huruf huruf dan kalimat-kalimat Al Quran huruf dan kalimat. Quran adalah huruf huruf dan kalimah. Waktu dzikr al-Muallifur rahimahullah uh, Sudah terlibat pengarang itu Ibn al makdasi rahimahullah Lihatlah adilatun adilatun uh, samaniahun ada 8 dalil disebut. Pertama, anil kufar qalu lihat mereka Wa tidak tahu. Dan mereka yang tidak hurufun wa mereka bahawa orang kafir dahulu mengatakan Quran ni syair. Dan tak mungkin untuk disifatkan dengan syair kecuali dengan dengan itu, dengan syair. Kecuali apa yang ia ada huruf dan ada kalimah. Kedua, Annal lai tahad dal muqadzibina la muqadzibina bihi ayyak tu bimislihi walau lam yakun harfan. Bahawa Ta'ala men mencabar Allah Ta'ala tahad dal muqadzibina Allah Ta'ala mencabar orang mendustakan tak percaya terhadapnya untuk mendatangkan bimislihi dengan seumpamanya, walau la miyakun hurufan, tapi kalau, kalau Quran tu tak ada huruf. Wa kalimat, la kalimat, lakana tahadi, gaira makbulin, maka ia menjadi cabaran yang tidak masuk, tak boleh diterima. Idhlaim kiya tahadi, illa bishain maklumin. Dan tak boleh kita mencabar je dengan sesuatu yang diketahui. Yudhra mahuwa, diketahui apa ia. Kalau orang tak tahu, apa benda Quran tu? Disuruh supaya datang ke sumpah Quran. Masa Maksudnya tahu lah huruf dan suara, huruf dan bunyi atau kalimat Quran tu sendiri. Itu kalam Allah. Okey baik. Yang ketiga, anallahu akhbara bi'an al-qur'ana itla'a alaihim. Allah, Al so, Allah Taala beritahu kepada mereka bahawa Quran dibaca kepada mereka. Surah Yunus ayat 15. Wa yutla alaihim ayatuna bayyinatin. Jadi dibaca kepada mereka ayat-ayat kami nyata. Yang nyata, qala allazi laa yaljuuna il ilaqa ana. Berkatalah orang yang tak harapkan bertemu kami, ini buku Al-Quran ini, hadza aw baddilhu. Datangkan Al-Quran selain ini atau tukarlah ia wala yu'tla illa ma huwa harfun wa kalimat la takan dibaca apa yang ia huruf dan kalimah keempat anallahu akbar rabbanahu mahfudz fil suduri ahli alilmi wa maqdurun fi lawhi almahfudz bawo ta'ala memberitahu bahawa ia tertulis ia terpelihara dihafal dan ada ada ahli ilmu dan tertulis dan di dalam mahfudz habl wa fi suduril ladina utul ilma bahkan ia Quran itu adalah apa uh, adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu al-Ankabut 49. Yang akan nyatakan dalam surah uh, Ar-Ra'd 13:779, ah innahu al-Quranun kari su'i illa quran yang mulia, bacaan yang mulia, fi kitabim maknun dan kitab yang tersimpan, la yamsuhu illa mutahharun tak menyentuhnya ni kecuali orang kecuali mereka yang disucikan. So basically itu semua menunjukkan bahawa dia tertulis, dia kalam Allah, dia tertulis, dia kalam Allah di dalam dada orang yang beriman dihafal maka dibaca wala yufadu wa yuktabu dan takkan boleh dihafal tidak juga ditulis illa ma huwa hurufun wa, wa kalimatun apa ia adalah huruf dan kalimah. kelima kalau nabi sallallahu alaihi wasallam man qara' al-qur'ana fa falahu bi harfin uh, minhu 10 hasanat bar siapa membaca quran lalu dia mengarabkan dia mana cakap baca dengan dengan betul Maka untuk dia setiap huruf daripadanya. hadis itu untuk insidan eh tadi sebut. Maka untuk dia setiap huruf daripadanya, ada sepuluh kebaikan. Man qara'ahu wala hanafsihi, sesiapa yang membacanya tapi dia salah padanya. Dia buat silap tersilap padanya, falahu bikulli harfin hasanatan, bikulli harfin hasanatan. Maka untuk dia dengan setiap huruf satu kebaikan. Ri sahih kata al-muallif, wala sahih al-muallif. Al-maqdasi sahihkan walam ya'zuhu, wala kharrajahu depa dia tak uh, azu dia tak rujuk balik kepada siapa dia uh, dinukilkan riwayah ini dan tak dia aku dapati kata Imam Sa'id siapa yang mengeluarkannya 49 jadi kita dah sebut ada sebutkan dah uh, telah sebutkan eh dia tidak sahih hari doif sangat ada uh, doif di uh, di apa di rujuknya uh, di di bagi uh, adi angkat dia oleh Hai Sami dan dalam majmu' kepada Tabarani bila kita usot okay. dalam dia adalah nahshal bin Said yang dia matruk ditinggalkan hadis dia. Okey, aku boleh tapi hadis yang lain tadi ada, okey, ada ada sebutkan. Okay. kemudian <coughs> Kemudian dia kata uh, apa? Jadi semua nak tunjukkan huruf suara kalimah tulis hafal, ah uh, semua seperti itu adalah Quran. Okay. Yang keenam kaum Abu Bakrin Umar, uh, wa wa, wa, wa, wa, wa Umara. kata kata Abu Bakar dan Umar, ya rubul Quran nahbu ilaina min hizbi ba'dil hurufi mengarabkan Quran tu sebut dengan betul Quran tu lebih disukai izinkan berbanding menghafal sebahagian hurufnya ok ketujuh kaulu ali kata-kata ali bihan biha'alul Allah anhu man kafar biharfi minhu faqar kafarabihi kullihi berapa siapa kufur dalam satu huruf daripada Quran daripada ni maka dia telah kufur dengan semua Quran yang kelapan izma' muslimin kesepakatan orang Islam kamana kahluhu um alif macam dinukirkan oleh uh, makdasi rahimahullah ala anna man jahada minhu suratan Oh siapa-siapa menentang daripada Quran ni satu surah. A ayat atau satu ayat, a w kalimat atau satu kalima, a w harf satu huruf, muttafaqun alaihi ini dispakati terhadapnya, fahu kafir, maka dia kafir. Okay, mahu ada suara alquran ni dan bilangan surah-surah alquran, aminah, w arba'atan ashar, arba'atan al al-aminah, satu empat belas, lihatlah, amin h ha tisawa insyirin di padanya, bil hurufil mukattatat, mukattatati, uh, dibuka dimulakan dengan huruf putus-putus, nun. Of, alif, alif, lam, mim, alif, lam, ra, dan so'an Eh, baik Ausaful Quran Sifat-sifat Al-Quran Sifat-sifat Al-Quran Ok, kita habiskan eh Sifat-sifat Al-Quran Wasafallahu Al-Quran Al-Karim Al-Ausafin Azimatin Telah memberikan gambaran Telah menyifatkan Allah Quran Karim dengan sifat-sifat yang Hebat, yang agung Kathiratin yang banyak Dakarilmu alifuminha mayali dalam menyebutnya, pengarang buku kita, saya makdasiran mohon Allah apa, apa, apa, apa antara berikut pertama anahu kitabullahil mubin, ilmu buat kitab Allah yang nyata ay mufas mufahhasu Amma tabam min akam min akbarin iaitu kita nyata yang ini boleh diperiksa mufahhas al mufahhasu yang boleh diperiksa ama tabam manahu mengenai apa dikandung olehnya min ahkamin wa akhbari daripada hukum-hukum ataupun khabar-khabar kita boleh cek. Tu yang kata Mubin tadi. Kedua, inna haballahi al dia adalah tali Allah yang kukuh. Ail ahdul qawi dia adalah perjanjian yang kuat. Aladhi ja'alallahu sababan liwusuli ilayhi yang menjadikan ia sebagai punca atau sebab untuk sampai kepadanya. Walul wal fawzi bi karami bi karamati dan juga berjaya dengan kemuliaannya. itu adalah tali yang kukuh. Ketiga Anahu suarun muhkamatun. Ayat mufassal, mufassalun suar. Dia kata ia adalah surah-surah yang muhkamat. Yang diperincikan. Ayat itu mufassal suar. Kulu surah til munfaridatin. Semua surah tu uh, tersendiri. An-ukhra daripada yang lain. Wal muhkamatul. Mutkinat. Muhkamat tu juga adalah uh, mutkinat yang yang teliti. mahfuzat terpelihara. Min khalalin watana qudin. Daripada sebarang Kepincangan tidak juga sebarang pertentangan Itu dinamakan surah muhkamah Sesuatu yang muhkamah Yang tetap ukur Kita tahu Waqarah apa Bapak ayat Al-Nisa' bapak ayat Al-Imran bapak ayat okay. Keempat ayatun bayinaz Jadi Quran adalah bukti-bukti yang nyata Alamatun wahiratun Dia adalah Tanda-tanda yang nyata Al-tawhidillahi Ke atas kerisaan Allah okay. Waqamali sifatihi Dan juga kesempurnaan sifat-sifatnya wah wassunu syariatateen kaidukan syariat apa syariatan-syariatannya mana hukum-hukum dan undang-undang diturunkan olehnya jadi okay, dia adalah bukti eh bukti tanda yang nyata okey kelima inna fihi muhkaman wa ni dalam Quran ni ada yang muhkam dan mutasyabih para muhkam yang muhkam itu adalah yang tepat yang tetap adalah maknaha ma'nahu wabihan ia adalah apa yang maknanya jelas macam solat aqimus solat tak ada seorang Uh, benda yang pelik Dia tak diketahui. ketahui <tik> Wal mutasyabih Yang samar-samar Makan ma'nuh khafiyan Apa yang maknanya tersembunyi Macam apa asal Ashabul kafi Tempat mana tu dia Anjing dia jantan betina Anjing dia warna apa Tak tahu Walalu a'ridu ha'ra Masa baka birakmi Salasa Dan tidak bertentangan Ini dengan apa Terlalu daripada Daripada nombor tiga eh? Nombor tiga Yang tadi atas tadi Yang kata apa Teliti Terlalu uh, mukam uh, Mukamat Kenapa? Kenapa? li'anal ihkam huna bimaknal itqan kerana ihkam uh, uh, apa, ihkam uh, di sini eh, di sana, di dalam ayat, ada tajuk nombor tiga tu, maksudnya itqan teliti rapi wal-hifz, dan juga terpelihara bimaknal itqan wal-hifz teliti dan terpelihara minal khalali watana akudi daripada sebarang, kepincangan tidak juga, pertentangan ya, wahuna di sini, berat nombor lima ni Masuk muhkam ini adalah wuduhul makna, makna yang jelas. Wa iza radadn al mutashabiha huna ila muhkam bila kita kembalikan balik yang uh, mutashabih di sini kepada yang muhkam, saral jami' muhkama, jadi semua akan jadi muhkam. Semua jadi muhkam balik. Okey. Keenam. So, Innal lain kin ayatihi al batilu min ayi jihatin. kebenaran tak mungkin akan datang kepada kebatilan pada mana-mana arah. Nasra surah fusilat ayat 42 la ya'tihil batilu tak datang kepadanya kebatilan min bainihi wala min khalfi. daripada bahagian awalnya tidak di bahagian belakangnya Depannya depan ni belakangnya min, hati min hamid diturunkan daripada Tuhan maha terpuji maha maha bijaksana maha terpuji ketujuh inahu bari' umma wasafahu bil mukaththibuna bihi min qaulihim inahu sya' semuanya ia bersih daripada Uh, apa yang disifatkan ia dengannya oleh golongan yang mendustakannya di kalangan orang yang berkata ia adalah syair. Dan surah Yasin ayat ke-69, orang yang dalam uh, sur 69 uh, surah Yasin, وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيْلَهُ Tidak kami ajarkan dia Quran tu uh, sebagai syair, tidak juga harus untuk Muhammad bersyair. إِنْ وَإِلَّا ذِكْرُ وَقُرْعَانُ مُبِنْ Tidak-dilak kecuali uh, uh, peringatan dan juga bacaan yang nyata. وَقَوْلُ bab kata-kata sebagai mereka pula inna in hadza illa sihrun yu'tha nasumud lakhi 24 tiadalah ini kecuali sihir yang dipelajari ini daripada orang terdahulu dan 25 kata dia in hadza illa qaulul bashar tiadalah ini kecuali kata-kata manusia ini semua apa yang Quran bersih daripada nya faqala Allahu faqala Allahu tuwaidan hadzal qaila hadzal maka berfirman Allah Taala menjanjikan kepada orang berkata-kata ni itu ul walid bin Mughirah Surah Muddasih 26, Sauslihi safor, aku akan masukkan dia dalam neraka. Saya kata-kata dia tadi, tuduhan yang teruk kepada Al-Quran Al-Karim. Nasirah Isra'i 88, Innahumujizun, okay. dia adalah mu'jizat. quran ini adalah mu'jizat uh, yang melemahkan kepada orang yang dicabar. Laimkinuli ahalin ayati dimislihi. Tak mungkin tersebut siapa mendatangkan dengan seumpamanya. Wa in'a wa nahu wa sekalipun membantunya selainnya. Al-Isra'i 88, Al-Isra'i 88, kalau yang dikatakan, Katakan kalam Muhammad la'in ijtema'atil ins wal jin yakabirhimpun manusia dan jin ala ayyatun mithla hadzal quran untuk mereka datangkan seumpama quran ini la ya'tun mithlih takkan mereka datangkan seumpama quran walaupun kan sebagai mereka kepada sebagai lain uh, saling tolong-menolong jin datang tolong pun takkan boleh buat seumpama al-quran Ini antara sifat-sifat uh, ataupun ciri-ciri quran yang lapan disebutkan oleh Syekh Makdasi rahimahullah baik Nanti kita akan masuk insya-Allah kita berhenti sini. Nanti kita akan masuk fasal melihatnya orang beriman Tuhan mereka pada hari kiamat nanti. Okey baik, kita tengok ada soalan tak? Ah. Uh... Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey okay, baik, tak ada soalan, kita berhenti sini. Insya-Allah kita sambung lagi pada tahun depan. Baik. <laughs> Okey, wallahu aalam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaikum